Лють. Балтазар зі стогоном піднявся на ноги. Де він? Темрява освітлена мерехтливим полум'ям, їдкий сморіт гару. Невже це було пекло? Ліва сторона його тіла жахливо боліла, у голові стугоніло. Він пригадав щось про суд. Стривайте, він зустрічався з папою? Бризкий іскор, коли барон Рікард потягнув за важель. Зв'язка, блювота, фургон, засідка. Усе повернулося назад. Він тільки почав бажати, щоб це було пекло, коли його зір обпилило яскравим спалахом, і він здригнувся від хвилі жару. Він притулився до прилавка, помітив за ним тліючий, одягнений у фартух труп, відсахнувся і ледь не через принцесу Олексію. Вона безпорадно силкувалася відповзти назад по підлозі нижньої загальної кімнати, заваленої зламаними меблями, обвугленими трупами, уламками стелі і кількома вогнищами, а її одяг був забруднений попилом і розірваний. Її перелякані очі були прикуті до високої жінки. Судячи з її магічного вбрання та самовпевненої посмішки, не кажучи вже про те, що вона неушкодженою крокувала крізь полум'я, Бальтазар зробив висновок, що вона була піромантом з неабияким потенціалом. Здавалося, що плани кардиналів зиски і бок повернути імперію сходу в влюблічі обійми церкви, ось-ось у буквальному розумінні спалахнуть полум'ям. За звичайних обставин Бальтазарові було б глибоко байдуже, але на даний момент він виявився непереборно поневолений з в'язкою папи. Коли чаклонка здійняла руки, щоб викликати полум'я з порожнечі, Бальтазар пішов зовсім не в тому напрямку. Кинувся між нею та принцесою Алексією. Завдяки щасливому випадку він все ще тримав у руках свій заляпаний екскрементами молитовний лист. І коли вогонь наблизився до нього, він виставив його вперед як щит написом назовні, прошипівши крізь зуби захисне заклинання. Спочатку він відчув величезне полегшення, коли побачив, що полум'я відбилося ревучи навколо нього, як навколо скляного купола, підпаливши прилавок, пару табуретів, частину вже зруйнованої стелі та вишитий колами папський плащ одного з мертвих охоронців. На жаль, чи то через погану якість паперу, чи то через молотви на звороті, чи то через легку вологу від дощу, чи то через неточний лайняний малюнок рун шматочком нігтя з ноги. Його полегшення було нетривалим. Молотовний лист почав спочатку буріти, потім чорніти, потім скручуватися по краях і нарешті спалахнув полум'ям. «А!» – пискнув він. «Чорт, забирай!» а коли вогонь вщух, він кинув палаючий клапоть додолу, чергуючи смоктання та обдування опечених кінчиків пальців, намагаючись прогнати мерехтливі смуги, що відбувалися на його зорі. Принцеса скриблася назад, ляскаючи по ділянці полум'я на подолі сукні. Бальтазар глятнув, коли Чаклунка зробила крок уперед, скрививши губи і звузивши очі. «Ти Чаклун?» – запитала вона. «Мах!» – вибачливо пробурчав він, заткуючи, наче осоромлений камергер від розгніваного монарха. Хоча я високо ціную чаклунство. Він завжди вважав його безперечно нижчою методологією, прерогативою нерозважливих дурнів, які цінують інстинкт більший за інтелект. Але зараз навряд чи був час для абсолютної відвертості. Чи маю я честь звертатися до однієї з підопічних імператриці Євдоксі? Чаклунка гордо закинула голову. Саме так. Марнославство було надто поширеною слабкістю серед її роду. Бальтазар зневажав це, але не гребував нею користуватися. «Я так розумію, вона була дуже вправною у своїй справі!» Захлинаючись, вигукнув він. «Найвидатнішою з епохи», – промовила Чаклунка, звузивши очі. «Одного разу я бачила, як вона метала блискавку». «Неймовірно!» – зітхнув Бальтазар, розмірковуючи про те, наскільки це, мабуть, смішне перебільшення. «Моє ім'я...» і він виконав найвишуканіший вітальний уклін, на який тільки був здатен, рясно пітніючи в палаючій будівлі, оточені обгорілими трупами і з кінчиками пальців, що все ще палали від болю. «Бальтазар Шам і вам Драксі!» Він сподівався, що її погляд, сповнений лютої зневаги, розвіється. Це виявилося оптимістично. Якщо вже на те пішло, погляд став ще густішим. «Я чула про тебе!» Він застряг між страхом і задоволенням. «Сподіваюся, щось хороше!» щось. В заїжджому дворі було жарко, але саме хвилі тепла, що йшли від неї, змусили Бальтазара по-справжньому здригнутися. Його обличчя повернулося на бік, очі звузилися до щелин, а на губах засохла слина. Повітря навколо неї мерехтіло, її рукави були чорні, а волосся здіймалося хмарою у висхідному потоці жару. Вона була сильною, це було очевидно, але ті, хто віддає себе вогню, стають схожими на вогонь, нерозсудливі, руйнівні, позбавлені будь-якої витонченості. Принцеса пошкандибала до дверей, чаклунка ступила за нею, а Бальтазар, безпорадно знизавши плечима, просто не зміг стриматися, щоб не стати між ними ще раз. Очі жінки, палаючи як вугілля, метнулися до нього. «Ти смієш протистояти мені?» – видихнула вона. Бальтазар не був позбавлений гордості, але це ніколи не зважало йому принижуватися, коли на кону стояло його життя. «Я приношу свої найскромніші вибачення за будь-яку можливу образу, особисту чи професійну. Я не маю ані найменшого бажання перешкоджати вам чи будь-кому із членів вашого високоповажного ковену. Я би із задоволенням спостерігав за тим, як ви перетворите цей скажений екземпляр на попіл, блискавкою чи іншим способом, але...» Бельтазар ледь не перечепився через обгорілий труп одного з найкращих слуг її святості, поспішаючи відступити. А потім спіткнувся, високо піднявши руки в знак покори. «Мене закували в цю кляту папську зв'язку!» «Це папська зв'язка?» Чеклунка подивилася на коричневу пляму на його зап'ясті. «Виглядає жилюгідно». «Ви озвучуєте мої думки, але вона нахабно ефективніша, ніж здається». Ноги прислужниці стали схожими на обуглені гілочки, але верхня частина її тіла все ще могла служити певній меті. «Я відкрию її таємниці і зламаю її!» Він відригнув і йому довелося проковтнути блюватиня. Але поки що боюся, я змушений зробити все, що в моїх силах, щоб захистити маленьку ласицю. Чеклунка підняла руки. Тоді, згори. Обов'язково саме вогонь. скрикнув бальтазар, відсахуючись від чергової порції жару і піднімаючи тремтячі долоні ще вище. Виграючи час, поки ледь помітно простягав свою волю до двох мертвих гвардійців. Він ніколи не був моєю сильною стороною. Берехтіння навколо її рук стало ще інтенсивнішим. Він міг бачити її кістки, що світилися, як розпечений метал, всередині плоті. «А в тебе є сильна сторона?» – насмішкувато запитала вона, ступаючи між димлячими трупами. «Ну, якщо ви вже питаєте...» Бальтазар почав ледь помітно ворушити пальцями, прокручуючи в голові знайомі заклинання, намацуючи суглоби, перетискаючи сухожилля, штовхаючи рідини, проводячи їх у рух. «Це трупи...» Більший з двох гвардійців підвівся з бульканням і гучним перднем. На його вкритому пухирями обличчі з'явився перекошений вираз здивування, але на радість Бальтазарові ніщо не могло зрівнятися з шоком на обличчі Чаклонки. Вона хрипло закричала, вогонь вистрілив з її пальців і знову охопив великого гвардійця. Але оскільки він уже був частково спечений і повністю мертвий, це не завдало йому великих незручностей. І він невміло боровся з нею як п'яний коханець. «Щоб я згорів!» Гаркнув бальтазар, і всі дрібні розчарування останніх місяців вихлюпнулися назовні враз. Я задушу тебе, як свічку переростка. З огляду на ненадто сприятливі обставини він диригував цими обгорілими тілами, як струнним квартетом. Він ручко підняв меншого вартового, приводячи його в тримливу готовність, і послав його на чеклунку, штовхаючи її в спину. Одночас він приманив господаря двору, чиї очі були спалені, тож він мусив намацувати шлях до бочок з Елем, як сліпий на дегустації вина. Менший гвардієць замахнувся кулаком, похитнувся на негнучкій нозі, промахнувся, влучив у великого гвардійця і відламав палаючу руку. Але там було ще багато роботи. Чаклунка скрикнула, коли здорувань вкусив її за руку, періодично пукоючи, що є звичайною проблемою де нещодавно померлих, якщо не засереджуватися на відповідних свінтерах. Та й взагалі, у кого вистачить на це терпіння? Вогонь вихлюпнувся вгору і підпалив балки. Чаклунка спіткнулася під вагою здорування. Верхня половина служниці стиснула її і щиколотки в міцних обіймах, і вона видала розпачливе виття, коли її силою повалили на обвуглені дошки. Менший вартовий розгубився, блукаючи колами в палаючому одязі, але великий все ще тримався, притискаючи чаклунку, як би вона не викручувалася. Тоді як служниця жорстоко гризла її ноги, а з її плечей лучилася спечена шкіра. «Я Бальтазар Шами вам Драксі! Ти розпечена дурепо!» Бальтазар високо підняв стиснутий кулак, і господар заїзду підвівся з неживою силою, заносячи бочку над своєю обугленою головою. «Якщо хтось і вб'є цю гімняну принцесу, то це буду я!» Господар заїзджого двору кинув бочку на підлогу і розбив череп чаклунки обідком. Деревина розлетілася на шматки, а пиво розбризкалося із задоволеним шипінням, назавжди загасивши її полум'я. До запахів смаженого м'яса приєднався приємний дріжджовий аромат із причин, які Бальтазар не міг одразу збагнути, досить витончений парфум. Він опустив руки і нещодавно померли впали тліючою купою, за винятком маленького гвардійця, який пройшов кілька кроків до задніх дверей, простягаючи одну руку до денного світла, а потім видав останній пук, перечепився однією ногою за іншу і впав на обличчя. Козлоподібний велетень пірнув під арку і здійнявся над Яковом на цілу голову, плечі і груди. Людськими руками він підняв жахливу палицю, вкриту її ржавими цвяхами, роззявив пащу, висолопив язика і видав насамовитий крик, від якого ледь не застигла кров. Але Яків стояв непохитно і перед гіршими жахіттями, ніж переросла худоба. Він відкинув інстинкт відступити назад, зробив крок уперед, коли булава полетіла йому в голову, і в останню мить закрився щитом, щоб удар не розчавив його, а з відчутним поштовхом ковзнув по ньому. Цвіхи дряпнули дерева, перш ніж глухо вдаритися в грязюку поруч. Козлоподібна тварюка втратила рівновагу на своїх козячих копитах, триумфальне бекання перетворилося на зляканий хрип. Чвак, звук, який видає меч, врізаючись у плоть. Мокрий, швидкий чвак. Не надто гучний, якщо техніка добра і сталь гостра, як і в ніколи не дозволяв своєму мечу затупитися. Здивоване ревіння перетворилося на пронизливий вереск болю, коли леза глибоко врізалася в хутряне стегно тварини. Трохи нижче розхрестаного подолу і за кольчуги. І вона сахнулася в бік. Козам насправді призначено мати чотири ноги. На двох дуже нестійко, особливо коли одну переламано майже навпіл. Істота припала до арки, намагаючись знову підняти булаву. Колись Яків був набагато сильнішим. Занадто багато напівзагоєних ран. Занадто багато боїв, у яких перемога далася дорого або не далася зовсім. Але мечу не потрібна сила, якщо є вміння і воля. Чвак. Замолоду він міг знести рогату голову звіра одним ударом. Тепер же він перерубав йому шию лише наполовину, лезо застрягло в хребті. Звір зіщулився в арці, кров заливала зяючу рану, і в ту же мить через неї перестрибнув ще хтось. Присадкуватий, вкритий чорно-білою плямистою шерстю, як мисливський пес з важкою булавою в кожній руці. Коли у тебе є щит, виникає бажання триматися за ним, сховатися як за брамою, але Яків ніколи не любив відступати. Ворог із щитом, притиснутим до обличчя, не може атакувати і не може захищатися. Він ослаблений, деморалізований, схильний послизнутися і впасти. Ворог, що впав, це мертвий ворог, а мертвих ворогів Яків любив найбільше. Тому він зробив зі свого щита таран і вдарив ним у груди людини-пса, притиснувши його до стіни воріт. Той розмахнувся однією булавою навколо краю щита. Але в тому не було ані люті, ані сили, вона безпорадно відскочила від плеча Якова. Тепер Яків піднявся над щитом, направляючи меч донизу, дивлячись людині-псові в обличчя, вкрите білим хутром із чорними плямами. Псяче хутро, але людські очі. Клинку меча потрібно зовсім небагато сили. Бістрю потрібно ще менше. Це не були випади, радше впевнені уколи. Перший удар зачепив пса за волохату щоку, ковзнув по його зубах. Другий проколов одне око, третій пройшов крізь горло. З отворів потекла темна кров, і коли Яків відійшов, ворог усів, як порожній мішок, обличчям у грізюку та задом до гори. У його штанях був виріс для собачого хвоста. Інший звір уже проривався крізь браму з сивим волоссям, кучерявим, як овеча вовна, і з баранічими рогами, що закручувалися спираллю, одне око з людською зіницею, а друге з горизонтальною, як замкова щелина – овечу. Ще більше вражала велика сокира, якою він розмахував обома руками. Яків відсахнувся назад. Лезо ледь не зачепило його і вибило шматок каменю з арки. Людина-баран знову підняв сокиру. До його рук були прив'язані залізні пластини з загнутими краями, але окрім жмутів вовни, самі долоні були голі. Яків мав вибирати одне спорядження, він би вибрав шолом, але рукавиці завжди були на другому місці в його списку. Його меч брязного топорища сокири, відрубавши два вовняні пальці, а третій залишивши звисати клаптиком. Баран заревів у люті, різко кинувшись вперед над щитом Якова, роги з хрускотом брізалися йому в обличчя. Яків відсахнувся назад, впав, задихаючись на одне коліно. Чудовисько закричало, високо піднявши Сокиру у своїй неушкодженій руці. «Удар!» Яків митцем побачив оскалене обличчя Батисти, коли вона встромила кенджал у шию барана. Той захрипів, пускаючи червону слину на бліду вовну. Сокира випала в багнюку, а він став нижпорити по поясу в пошуках меча. Батиста всадила йому ще один ніж у тім'я прямо між рогами, перш ніж він дістався до зброї. Баран перекинувся на бік німий свідок найкращого бойового прийому з усіх друг за спиною ворога. Яків загарчав, коли батиста ставили його на ноги, і здригнувся, коли повз нього промчав кінь, розбризкуючи бруд. Половина коней не помістилася в стайні, і тепер вони утворили панічний табун, що вибігав з воріт без вершників, ляскаючи зброєю, розтопцюючи понівечені трупи, які Яків там залишив. За ними Яків побачив постаті нечіткі в дощовій імлі. Дикі звірячі постаті, хутряні, рогаті, копитні, зі зброєю в руках, а попереду чоловік у блискучих обладунках. Звідки вони взялися? прошепіла батиста, як і витер кров з підпульсуючого носа. Боже, строє. У тебе ні зламаний, не вперше. У нас проблеми, не вперше. Треба було звільнитися після Барселони. Да б усім треба було звільнитися після Барселони. Стіни падали, люди звірі підстрибували, звивалися і спускалися на подвір'я, щоб притиснути останніх кількох вартових, їхній молодий капітан сидів біля колодязя і хрипів, поки його знову пронизували списом. Вуса не допомогли. Стайня загорілася, язики полом'є по всій солом'яній стрісі, кілька коней, що залишилися, й ржали всередині. Брат Діа стояв на колінах, стискаючи своє святе коло і вимовляючи молитви. «Та щоб його!» Зітхнув Яків, вирвав щит з руки і класнув болючими пальцями перед Батистою. «Ключ!» Вона витріщилася на нього, і її очі були широко розплющеними від страху, а чорне волосся – брудне від крові. «Ти впевнений?» «Ключ!» Ніхто не хоче бачити сумнівів. Ти робиш свій вибір і живеш з ним. Або помираєш. «Боже, поможи нам усім!» Вона зняла ланцюжок з шиї, на якому бовтався залізний ключ. Яків вихопив його і побіг до воза. Не дуже швидко, бо його ліве коліно не дуже добре функціонувало, а праве стегно взагалі ледве рухалося. І останнім часом було важко сказати, яке з його щиколоток була більш пошкоджена, але він однаково побіг повз вартового зі стрілою в спині з обличчям перекошеним і вимазаним багном, який повз нікуди. «Ти вчишся впізнавати безнадійні випадки. Ти рятуєш те, що можна врятувати». Він вставив ключ у замок, але його криві пальці були в крові, і той зісковзнув, впавши в багнюку. Лайно! застогнав він, нахиляючись, щоб підняти його за ланцюжок, тягнучись, тягнучись. А він притулився до воза, відчуваючи пекучий біль у боці, ще й гірше, ніж зазвичай. Він здогадувався, що знайде, подивившись вниз, але однаково був шокований, побачивши на конечник стріли, що стирчав над його стегном. Він обернувся і побачив жінку, яка стояла на колінах на помості. У неї були великі високі вуха, як у зайця. Одне з них виставборчене, і з нього звисали десятки сережок. Він навіть розсміявся би, якби на лук, який вона вже знову натягувала. Один із тих жахливих маленьких луків, які використовують у пустелі. О. буркнув він. Блядька. Ах". Друга стріла пробила йому легень, судячи з того, як потріскувало його дихання. Боже, який біль. Батиста зникла так само вправно, як і сонечко. Вона завжди казала не підставляй свою шию. Добра порада. Його шия завжди стирчала назовні. Усе його життя протягом низки останніх боїв, безнадійних випадків і гірких фіналів. Але він все ще тримав свій меч в руці і не забував про свої обідниці. Він перетворив свій біль на шпору, гарчав крізь зуби, збираючи останні сили з кров'ю при кожному подиху. Чоловік у яскравих обладунках увійшов в розбиту браму за заїжджого двору. Він був високий і вродливий, воїн у розквіті сил, у кожній руці по мечу, а з-за пояса стерчали щонайменше чотири кинджали. Єдиний натяк на тварину позолочений шолом у вигляді лев'ячої пащі. Він заревів, рубаючи повзучого вартового між лопаток, потім ще раз, а потім всадив клинок у спину, так і залишивши його стирчати. «І це все?» – він обвів поглядом подвір'я. «Старий лицар, молодий монах і жменька найманців папи?» Капітан Варти вже був мертвий. Але новоприбули, однаково люто полоснув його по голові, розпанахав череп із бризками крові, а потім перекинув труп на бік. Бог, блядь, збожеволіла!» «Можна я вбив ченча? Пирхнув чоловік з бичачим обличчям, слова не зовсім вкладалися в його звірячу пащу. «Вбивати священиків погана прикмета!» Гризнувся його господар, досить розчаровано. «Чорт забирай!» Вигукнув бик крізь хмару гнівної слини. Він штовхнув брата Діаса ногою між плечі, і монах упав з брудним відбитком черевика на спині свого габіту. Ключ був єдиним шансом, але він лежав у багнюці за крок чи два від нього. Яків зціпив закривавлені зуби і з ледь чутним стогоном відштовхнувся від воза, чіпляючись за руків ямича, наче за останню сходинку на драбині. «Це обов'язково?» – запитав чоловік у левічому шоломі. Один бік його усмішки був запрямований кров'ю. «Я присягнувся!» Яків прохрипів ще один вдих, зробив ще один хиткий крок. «Дав обітниці!» Він щосили замахнувся. «Заради Бога!» Чоловік з огидою відійшов, і меч Якова з брязкотом вгатив у кут воза та відскочив у бік. «Яка ж, блядь, ганьба!» Він штрикнув Якова в груди. «Ух!» – застогнав той. Точно влучив у серце. Стільки разів його штрикали ножем... А він так і не був готовий до відчуття металу, що напрохано входить в його тіло. Він стояв тремтячи ще якусь мить, а потім лезо вилетіло з нього, і він впав на коліна. У вухах гулко вдарив пульс, шум моря. В п'ярну, де вони останнє прощалися. Хвилі, що набігали на пісок, заплямований чорним від усіх вогнищ. Він спробував встати, ще раз. Він давав обітниці, а обітниці повинні тримати на ногах, коли його плоть не витримує – коли його мужність не витримує, коли його віра не витримує. Він упав обличчям донизу. Алекс вирвалася з кошмару в приміщенні і потрапила в кошмар на подвір'ї. Стайня загорілася, незважаючи на дощ, коні всередині поринули в шаленство. Один із гвардійців кричав, поки жінка з великим пухнастим хвостом, як у білки, гризла і дряпала його кігтями і куперсалася у його нутрищах з заляпаною кров'ю мордою. Інші лежали порубані, зарізані або переламані. Служниця лежала обличчям вниз зі стрілою в потилиці. Жінка з великими високими заячими вухами сиділа на помості, стріла приставлена до лука, ноги грейливо бовтаються за краєм. Вони закінчувалися не черевиками, а витонченими маленькими кролячими лапками. Біля воза стояв великий чоловік у яскравих обладунках. Він простромив Якова Торцького мечем з коштовним руків'єм наскрізь. Тепер дивився на Алекс, наче гончак, що впіймав запах здобичі. «Ха! Як мило, що ви приєдналися до нас!» Він підійшов до неї, навіть не потурбувавшись про те, щоб витерти свій меч, звістрі якого стікали темні краплі. «Я герцог Маркіан, молодший син імператриці Євдоксії!» Позаду нього старий лицар упав обличчям у багну. Алекс подивилася в очі монстрів, що оточували її. Безжальні звірячі очі, і ще більш безжальні очі людини, яка їх вела. Вона нічого не сказала. Вона не була впевнена, що її рот все ще працює. «Я прошу вибачення за цих е, створінь моєї матері!» Маркіан відштовхнув ліктям чоловіка з котячими очима і перехрещеними ременями, на яких висіли ножі, зі свого шляху. «Вони пахнуть так само погано, як виглядають, але вони такі ж люті, як і очікувалося. і напрочат віддані. А відданість неможливо оцінити, коли у тебе є така сім'я, як у нас». «У нас?» – Алекс примудрилася заікнутися. Ви мене з кимось переплутали. З кимось іншим. Вона спробувала посміхнутися, але це закінчилося тремтливою гримасою. Я ніхто. Я ніщо. Папа так не думає. Маркіян витягнув щось з-поміж двох кинджалів, встромлених у його пояс, згорток паперу. Він підняв його вгору, дозволяючи йому розгорнутися під вагою вишуканої печатки. Алекс звичайно не могла прочитати, але знала, що там було написано. Вона чула, як кардинал Бок диктувала це. Папська була, що підтверджувала, ким вона була. Одна з гопі, про яку ніхто не повинен був знати, поки вона не потрапить до троги. Алекс навіть почула, як у неї в горлі щось застрягло, коли вона ковтала. Саме так. Очі Маркіана призирливо ковзнули по папері, а потім ще більш призирливо по ній. Ти! Давно втрачена принцеса Алексія Пірогенетос! Моя кузина, народжена в Поломі, Єдина законна сподкаємеця зміїного трону трої! Він скривив губи. Охуїти, скажи! Герцог Михаїл був мертвий. Вартові папи були мертві. Як і в Торнській був, якщо не мертвий, то безумовно близький до того. Брат Діа згорбився в багнюці, зачепивши руки і, ледь помітно погойдуючись, ймовірно мертвий, але ще не усвідомлював цього. Чесно кажучи, від нього і в кращі часи не було багато користі. Я знаю... Алекс усвідомила, що все ще стискає кинджал зі змієним руків'ям і відкинула його, відступивши назад, піднявши руки. Це жарт! Знову благала про життя. Принаймні, вона мала достатньо практики. «Ніхто не вірить, що це жарт більше, ніж я!» Вона спіткнулася об труп, зачепилася одним хутряним чоботом за інший і боляче вдарилася сідницею. Маркіан пирхнув зі сміху. Найсумніше було те, що вона теж сміялася. Маленьке скрипуче цвірінькання. Вони збиралися вбити її, а вона сміялася разом з ними. «Я не принцеса!» Вона звивалася в багнюці, і її голос підвищувався до жилюгідного скиглення. Я злодійка. Я прийшла, щоб втекти від боргу, від трьох боргів. Я шматок лайна. Що я буду робити з дроном? Вона сміялася і плакала одночасно. Підбори шкрябали кривавий бруд. Я продаю фальшиві мощі у священному місті. Я обманюю паломників і посилаю їх на грабіж. Я вкрала грабінець. Дивіться! Вона витрясла його з рукава в багнюку. Я не знала, що ще з ним робити. Ви не повинні за мене хвилюватися. Ніхто не повинен за мене хвилюватися. Якщо тільки ти не паломниця, ж сказав Маркіян, і юстоти здійніли галас, пирхання, клекотіння, белькотіння, схоже на сміх, змішаний з часом годування на фермі. Молодший син Євдоксії йшов за нею з першої червоної меч на плече, як землекопу лопату, а зловісні шпори на його закованих у броню п'ятах цокотіли з кожним кроком. «Річ у тім, що ти пропонуєш мені купу жалігідного відчаю і призирливого боягузтва, Але я не бачу жодної причини не вбивати тебе. Очевидно, ти маєш померти!» Вона вдарилася спиною об стіну будівлі, і відступати було нікуди. Маркіян посміхнувся до неї з обличчям заляпаним кров'ю. Принаймні, ти можеш піти з гідністю. Ти ж королівська особа, чи не так? Він кинув її на коліна папську булу. Будь ласка, ви, не, вставай. закричав він, бризкаючи слину. Її коліна тремтіли так сильно, що їй довелося тягнути себе вгору, тримаючись за стіну позаду. Але якимось чином, чим далі вона піднімалася, тим міцнішими ставали її суглоби. Врешті-решт вона стала прямо. Принаймні настільки прямо, наскільки змогла. Вона підняла підборіддя і подивилася своєму красивому, жахливому двоюрядному братові в очі. «Ну іди тоді нахуй!» Вона плюнула в нього. «Ха!» Його посмішка зникла, і він задумливо подивився на неї. «Тепер я бачу. Схожість!» Він підняв свій меч. «Стій!» Брат Д'яс незграбно став між ними. «Зачекай!» Маркіан зловив монаха за передню частину габіту, підняв меч, щоб полоскатати його під підборіддям. Брат Діас проковтнув, здригнувшись, коли його адамове яблуко торкнулося червоного вістря. Алекс простежила за його витріщеними очима. Вона могла заприсягтися, що бачила слід ноги, який з'явився нізвідки в урній багнюці. «На що?» – запитав Маркіан. Сонечко ступило з порожнього повітря біля фургона, висмикнуло з багнюки ключ, спритно повернуло його в замку, глибоко вдихнуло і зникло. Чотири засуви відчинилися. «На це!» – сказав брат Діас. Задній борт фургона повільно нахилився вперед, а потім телепнувся в калюжу бруду поруч із тілом Якова. Всередині була лише темрява. «Чи щось там зрушилося?» «Глибша тінь у темряві». Марк'ян насупився. «Що там?» Зсередини почулося низьке гарчання. Як у бійцівських собак, на яких Алекс одного літа ставила ставки. Але глибше, більше, набагато страшніше. Людина-бик відступив на крок назад, нервово стискаючи сокиру. «Ніхто мені не сказав!» – прошепотів брат Діас. І з моторишним виттям, з підми вирвалося щось у вихорі сморідного вітру. Клубок ікол пазурів, скойовдженого волосся і напружених м'язів. Воно навалилося на людину бика і втиснуло його в багно, розбризкуючи кров з його рила під жахливий рев болю. Роздерла його від горла до паху, і бик розкрився, мов стара потерта куртка. Нутрощі вивалилися назовні густим червоно-чорним місивом. Боже. прошепотіла Алекс.